Я пам'ятав усе, я не забув нічого, нічого в нас не зникає назовсім. ніщо не забувається, тільки ховається десь у глиб, затлумлюється повсякденністю, щоб несподівано виронути на поверхню і нагадати про себе. У мене було довге і важке минуле. Воно прийшло, воно вернулося, стало переді мною, і я зрозумів, воно постало і перед паком. Про що він думає зараз? Чи згадав той вибух бомби на вулиці Сан-Матео в Мадриді, ту мить, яка забрала у нього усе, яка змінила напрямок його життя настільки, що нині, через шість років, він зовсім інший, ніж був і ніж мав би бути? Той страшний вибух бомби зріднив нас навік більше, ніж зріднила би радість. наше спільне горе з'єднало нас на довгі роки в одне – а нині усе повторюється знову. Наші спільне горе, скільки йому ще чигати, скільки чатувати на нас. Мадлен була для мене подихом свіжого повітря, оновленням і життєствердженням. Я важко вертався у світ відчуттів, у світ пристрастей до поняття «жінка», яке на довгі роки було для мене майже умовним символом того, що минуло і ніколи не повернеться. Мадле нагадала мені, що я ще молодий, допомогла зрозуміти, що я ще житиму і житиму, що світ ще існує і можна усе починати спочатку. І я майже повірив їй. Я намагався забути з нею, що шлях мій у житті не має повернення, і що минуле не зродити заново. Приходить щось інше, нове. Ніколи не повертається те, що ми мали і чого так жадемо знову. Може бути тільки інше, і гарне, і чудове, тільки інше. Я почав вірити їй, що це інше моє право на існування, якщо колишнього не вернути, то треба жити. Я майже повірив їй. Мадлен, Мадлен, як ти помилялась. Як ти помилялись, Мадлен, не може бути щастя, доки триває війна, не може бути, немає місця коханню і пристрастям, доки на них чи той небезпека і смерть. Не можна вірити, якщо кожної миті ця віра несе із собою біду і втрату, несе біль, якого вже не позбутися ніколи. Ніколи вже пако не буде таким, яким був із Женев'євою ніколи. Якби ця струна не розірвалась, якби кохання їхнє розквітло у мирні дні, було б інакше. Над зледенілими почуттями моя думка рвалася далі. Кожна людина, яка була близькою з нами, лишає після себе незгладний слід. Кожна спільно пережита пристрасть, вибух чуттєвості об'єднують нас, навіть нехай на мить. Проте слід Залишається. Чим триваліший зв'язок між людьми, тим більший слід. Той, з ким ми розлучаємось, якого з дня може прокинутися у нас пам'яттю тіла, пам'яттю почуттів, наснитися, нагадатися, повернутися досвідом і втратою. Не випадково в народі стільки мови про вірність, про незрадливість у коханні, як про найвищу цноту. Чужі почуття, навіть прихідні, випадкові пристрасті замулюють душу, ставлять своє тавро на наше єство, а ми вже інші. Дивно згадувати тих, хто був з нами, і тепер, десь далеко, десь зовсім не з нами, ніколи не буде, але був, жив з нами, відчував нас. Де ти, Барбаро, зараз? Чи пощастило тобі вижити в окупованій фашистами Варшаві, чи кудись виїхала? Хто з тобою зараз, хто був з тобою після мене, задавлений спогад ворушить сліди під спорохнілим листям часу. Підіймає легенький сум, але як важко повірити, що той, хто був щойно з тобою, хто чекав тебе, хто жив і снив кожним твоїм приходом цього тривожного року, відійшов у страшне небуття не існує, не живе, не дихає, нема. Разом з такою смертю вмирає щось і в нас. Скільки мене забрала ти з собою, Мадлен? Скільки у вирі небуття щезло мого шалу, моїх дотиків, моєї пристрасті, яка ніби відроджуючись з вогню, ставала ще раз глибшою, самодостатнішою. Ти казала мені, Мадлен, все ж іншим, Андрію, ти ніби оживаєш щораз більше». Я хотів ожити, Мадлен. Я дуже хотів ожити. Може, побачивши щасливого покожену в Євою, може, просто минув час, і я почав прокидатися, щоб жити. Може, може це такий ти, Мадлен. Може, це ти привабила мене своєю тонкою ніжністю, своїм розумом у почуттях, уміннях бути жінкою і товаришем, коханкою і другом. Ти стала моїм другом, Мадлен. Ось що... Я ніколи не думав про тебе так, як зараз я зрозумів. Тільки зараз, коли втратив тебе назавжди, я зрозумів, ти була для мене великим, мудрим другом, якого так часто бракує чоловікові, який звик до тягаря відповідальності за інших, звик стояти на чолі, звик воювати, спраглий за розслабленням, за правом бути самим собою і не відповідати ні за що. Я знаю, Може, ти образилась би на ці думки, але ти сама вела мене до цього, сама запропонувала умови нашого існування. Сама наголошувала на тимчасовості, на зараз такому необхідному тобі. І тобі, Андрію, теж тобі, теж вір мені. Я повірив, і прийшла смерть. Я отямився від своїх думок почувши якісь дивні звуки з кутка пако. Я сів на своєму лежакові і нахилився до нього. Він тремтів, Плечі його зводила судома. Він плакав. Вперше я бачив, як він плаче, і мені стало страшно. Згладеніння почало обвалюватися з мене. Біль гарячою хвилою розтікся по тілу, і я здригнувся, відчувши силу цього болю. Я поклав йому руку на плече, але ридання його стало ще розпачливішими. Він не повертався, ні слова не зрунили його уста. Тільки судомно тремтіло його тіло, і сльози підступили до моїх очей. Я гладив його плече, стіпивши зуби і вдавляючись у стіну намету, і до кої повідвернувся Пако. У куточку висів портрет Женев'єви. Маленьке фото, що стало недмінною часткою нашого життя. Як і все наше невеличке майно. дерев'яні лежаки, ковдри, низенький ослін, збитий з дощок, що правив і за стіл. Легенький вітерець надимав стіну намету. Подихи його спадали, і фото хилиталося. Я дивився на портрет, з якого крізь темін ночі ледь Присупали риси її обличчя, і завалося вона розчиняється у саму ніч, відходить, усміхаючись своєю лагідною усмішкою, відходить саме зараз у цю мить, і пако бо вона відходить. Врешті він заснув. Цього разу він забувся сном. Я знав, що біль знесилив його остаточно, і він заснув важко, ніби провалившись у сон але я вже був певен, що він спатиме бодай кілька годин, Тепер можу спати і я. Я вкрив пако теплою курткою, Яку він носив у зимку, І він не прокинувся, Тільки по-дитячому зіщулився, Підібгавши коліна. Я розпростерся грілиць на своєму лежаку, Не роздягаючись, Лише накинувши на ноги ковдру, І намагався заснути. Але сон утікав від мене все далі і далі, і я втратив надію, що задрімаю, і знову думки обсіли мене. Я не гнав їх. Я не мав сили керувати собою, не мав сили випрямувати свідомість. Крутилося в голові щось само собою, і я раптом зрозумів, що горе заслонило мені життя. Що я нічого не бачу, крім себе й пако. Що ця втрата і біль від цієї втрати – це наше. Ми живемо. Переживаємо, але ми живі, а їх нема. Жанов'єви і Мадлен нема. Я думав про 18-літню Женев'єву, яка загинула, спізнавши радощі життя як дарунок долі перед загибеллю, перед небуттям. Я думав, як було б жорстоко, коли б вона загинула, не знавши кохання.